Я не знала, скільки сплинуло часу. Мабуть, багато. Тиждень чи два, а може й місяць. У мене був оплачений готель. Я щось їла, пила, дивилася телевізор і думала. Я думала про те, яка я погана матір. Я думала про те, що від Зозулі я відрізняюся лише тим, що Зозуля – Відкидає пташенят в чужі гнізда. А я залишила своє дитинча З власною мамою. Ось і вся різниця. Завжди в турботах про себе. Ніколи про нього. Лише інколи я згадую про його потреби. І тільки у зв'язку з власними потребами. Мерзенне стерво. «Тива сучка!» І що далі? Народжувати ще одне зозулення від цього покидька? Знову народжувати від чоловіка, якого я не кохаю, який покинув мене? Таке вже було. Таке не повинно повторитися. Я присягалася собі ще тоді, Такого зі мною більше не станеться. І що? Я лежу на дивані і дивлюся на стелю. Мовчки. Мою самотність іноді порушує телефон, але він мене цікавить менш за все. Мені ніхто не потрібний». Того ранку я стала оголена перед зеркалом, потім відкрила вікно. Зібрала всі свої речі до валізи. Довго думала про свою старість. Про самотню старість, коли я буду пов'язана сіро-білою косинкою та вдягнута в жовто-білу сорочку, тихо лежати в вогкому брудному ліжку. Мене будуть душити сльози, які постійно напливатимуть і які не буде кому витерти з мого змученого старого обличчя. Головне – ніколи себе не жаліти. Мені було холодно і боляче. Я намагалася сама себе обійняти, щоб зігрітися. На столі стояла тарілка з недоїдками рису. Окремо лежали металеві палички палички. Я завжди вправно ними володіла. Я зрозуміла, що зараз я зроблю це. Кілька рухів, і все нарешті скінчиться. Я зможу. Звісно, я зможу. І я ще раз подивилася в дзеркало. В ненависне, але таке знайоме обличчя. Час настав. Гола дівчина відійшла від зеркала, постояла перед вікном, потім знову повернулася на свою попередню позицію. Гола дівчина покрутила спиці в руках, глибоко вдихнула, тягла в себе якомога більше повітря, потім одним майстерним рухом зачепила пила ніжне м'ясо свіжішого, за яке не буває, і рвучко потягла шматочок. Вона чудово вправлялася з паличками. Не раз їй аплодували місцеві в маленьких їдальнях, спостерігали, як спритно. Палички крутяться в її тонких пальцях, не випадає жодне рисове зернятко, жодний шматочок локшини, жодний кусень бамбуку гострої капустики, мщі вогняного м'яса. Зараз вона теж впоралася. У неї все вийшло. Я йду в червоних сутінках. Я йду туди, де мари ворожеве вкриває тьмяне небо туди, де щастя є, і де червоні маки плачуть червоними сльозами, де чорний сон, що нас рятує, дарують нам вони.